Det fanns en gos i Abbeko som hette Joakim Han gick sin egen väg, han så aldrig kom han hem Han vankade och hankade sig fram bland gräs och strån Och speglade sig då och då bland pilarna i ön. Ja, Joakim var inte likadan som andra han Han var gosgunnos, men var också en man. Så därför kära Jesna ni går ut, vän alltid i himm Och inte bli som av de kosa gosen Skulden till att han kom vill i världen var så stor Han kläcktes av en höna och inte av sin mor Han vaknade och saknade sitt hem och syskonen Och hönsakillingarna tullte heller inte vejen Ja Joakim var inte likadan som andra han Han var gosgunnos men var också en man Så därför steg han ut i världen utan något i himm Den stackars lilla abekosa gosen Joakim Han näppades och bjeppades med vem han än fick se. Och vid en vask han såg, han sen henne till tre. Han vädrade och fjädrade, sig då för henne så. Att fjädrarna på skjarten nästan ville trilla. Ja, Joakim var inte likadan som andra han. Han var gos, gunnos, men var också en man. Och så en dag i vassen byggde dom ett litet himm Och det blev allt för att bekursa gosen Joachim. Den dag då Kim och Joakim såg livet ljust och skär Var början av november så blev det morten en tvär Han slaktades men aktades som den som aktas bör det han lämnade efter sig var mera värt mör, smör. Ja, Joakim var inte likadan som andra han. Han var fet gunnus, men var också en man. Så akta er, bli feta, sa till sina slå för Kim. tänk på pappa, avbikosa gosen Joakim.